Тобто, канапки. До речі, я, очевидно, трохи з'їхав з глузду, бо конче чомусь поклав собі побачити верхню одягачку нової коханки свого шефа. А зрештою побачив. Була то досить коштовна і вельми ошатна шуба з натурального хутра. Але блакитної в ній не помітив і цятки. Отже, це ніби складалося на те, щоб я стверезів, тим більше, що алкоголь на мене не подіяв, ніби пив воду, повикидав із голови всілякий містичний мотлух, не трудив себе розгадкою загадок реінкарнації, а мирно повернувся в буденне, а отже, реальне кубельце, де, хоча й вислухаю нарікання за нез'їджений обід, це неприємність тимчасова а зате відчую себе в спокої та затишку, де всі речі стоять на місці, і сказані слова також ніби речі, які стоять на місці. Окрім того, матиму законну підставу не їсти й вечері, адже повертаюся з фуршету, а що й справді втомлений, швидко дістану можливість пірнути в сон. Сподіваюся, мене не навідуватимуть жодні обличчя, і жодних не матиму в тих видженнях романтичних пригод. Можна також визнати сьогоднішній день за невдалий. Адже саме такі нам присилаються зорями чи небом, про що ненастанно трендить радіо у своїх астрологічних прогнозах. А чим же він був невдалий? Виконував те, що завжди. Зі мною нічого не трапилося, Ніхто на мене не напав, але було інше змішаність і сум'яття у почуттях. Про віщось це свідчить. Але має рацію мій друг скептик: не треба так багато приділяти уваги непотрібним речам. Отже, досить поринути в нові сни, перейти Рубікона нової ночі. Дістатися до нового ранку, увійти в новий цього разу сталий та спокійний день. І всі мої колошм'ятички, улюблене слово дочки, зникнуть, як білих яблунь дим. Тобто зможу знову стати тверезим та розважливим. Відтак не корчити му із себе вар'ята, а коли цього не чиниш, то ніколи вар'ятом не станеш. Речі прості самозрозумілі і навіть банальні. З усвідомленням цього, майже заспокоєний, я й повертався додому. Але біля самого будинку раптом знову гостро відчув «За мною хтось стежить». І вирішив не просто зігнорувати цю стежу як попереднього разу, а спробувати таки вияснити, чи справді це так. А чи, може, Сьогодні в мене такий не усе гаразд із системою почуттів. Тому звернув не до свого будинку, а до сусіднього. А Відтак раптом повернувся і рушив назад. Уже було темно. Вулицю тьмяно освітлювали ліхтарі. Знову починався сніг, мерехтячи у світляних смугах. І мені здалося, що попереду мигнула блакитна пелена, чи пляма, але відразу ж зникла. Кинувся в той бік, поскознувся, гримнувся, а коли звівся, то нікого навколо не було ані людей, ані машин, навіть бродячих псів, що туляються вдень і ніч до кола будинків. Отож не міг сказати, напевне, чи справді щось бачив блакитне, чи то мені просто мигнуло в очах. Найпевніше, друге. Тому вже цілком спокійно рушив додому, остерігаючись, щоб не гримнутися у друге. Зайшов додому з усмішкою, яка буває у пса, котрий ще не відає, конечно, будуть його бити чи гладити. Очевидно, такий ошкір з'являється в мене завжди, коли під мухою. Бо моя дочка, яка в цей час дефілювала від кімнати до ванни, вона щовечора приймала ванну, зламала штучно окреслені брови і проспівала А, таточко під мухою».